Capitolul 15 Vă aduc aminte, fraților, Evanghelia pe care v-am binevestit-o, pe care ați și primit-o, pentru care și stați, prin care și sunteți mântuiți. Cu ce cuvânt v-am binevestit-o dacă o țineți cu tărie afară numai dacă n-ați crezut în zadar? Căci v-am dat întâi de toate ceea ce și eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după scripturi. Și că a fost îngropat, și că a viața a treia zi după scripturi, și că s-a arătat lui Chefa, apoi celor 12. În urmă s-a arătat deodată la peste 500 de frați, dintre care cei mai mulți trăiesc până astăzi, iar unii au și a dormit. După aceea s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, iar, iar la urma tuturor, ca unul născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli care nu sunt vrednic să mă numesc apostol pentru că am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Dar prin Harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și Harul lui care este în mine n-a fost în zadar și m am măstenit mai mult decât ei toți, dar nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este cu mine. Deci ori eu, ori aceea, așa propovăduim și voi așa ați crezut, iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este învierea morților? Dacă nu este învierea morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră. Ne aflăm încă și martori mincinoși a Lui Dumnezeu, pentru că am mărturisit împotriva Lui Dumnezeu că a înviat pe Hristos, pe care nu l-a înviat, dacă, deci, morții nu viază, Căci dacă morții nu viază nici Hristos n-a viat, Iar dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credința voastră, sunteți încă în păcatele voastre. Și atunci și cei ce au adormit în Hristos au pierit. Iar dacă ne dăjduim în Hristos, mai în viața aceasta suntem mai deplânzi decât toți oamenii, dar acum Hristos a înviat din morți, fiind începătura învierii celor adormiți, că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om și învierea morților, căci precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia, dar fiecare în rândul cetei sale, Hristos începătura apoi cei ai lui Hristos la venirea lui, după aceea sfârșitul când Domnul va preda împărăția lui Dumnezeu, și lui când va desfința orice domnie și orice stăpânire și orice putere, căci El trebuie să împărățească până ce va pune pe toți vrăjmașii săi sub picioarele sale. Vrășmașul cel din urmă care va fi nimicit este moartea, căci toate le-a supus sub picioarele Lui, dar când zice că toate i-au fost supuse Lui, învederat este că, afară de Cel care i-a supus Lui toate, iar când toate vor fi supuse lui, atunci și Fiul însuși se va supune celui ce i-a supus lui toate, ca Dumnezeu să fie toate în toți, fiindcă ce vor face cei care se botează pentru morți? Dacă morții nu înviază nici de cum, pentru ce se mai botează pentru ei? De ce mai suntem și noi în de în tot ceasul, mor în fiecare zi? Vă spun, fraților, pe lauda pe care o am pentru voi, în Hristos Iisus Domnul nostru, dacă m-am luptat ca om cu fiarele nefes care îmi este folosul, dacă morții nu viază să bem și să mâncăm, căci mâine vom muri. Nu vă lăsați înșelați, tovărășirile rele strică obiceiurile bune. Treziți-vă cum se cuvine și nu păcătuiți, căci unii nu au cunoștință de Dumnezeu, o spun spre rușinea voastră, dar va zice cineva cum înviază morții și cu ce trup au să vină, nebun ce ești, tu ce semen nu dă viață dacă nu va muri și ceea ce semen nu este trupul ce va să fie, ci grăunte gol, poate de greu sau de altceva din celelalte, iar Dumnezeu îi dă un trup precum a voit și fie căruia fiecăruia semințe un trup al său, nu toate trupurile sunt aceleași trup, și unul este trupul oamenilor și altul este trupul dobitoacelor, și altul este trupul păsărilor și altul este trupul peștilor. Sunt și trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este slava celor cerești și alta a celor pământești. Alta este strălucirea soarelui și alta strălucirea lunii și alta strălucirea stelelor, că stea de stea se deosebește în strălucire. Așa este și învierea morților, se seamănă, Trupul într-o stricăciune, înviază într-o nestricăciune, se seamănă într-o necinste, înviază într-o slavă, se seamănă într-o slăbiciune, înviază într-o putere, se seamănă într-un trup firesc, înviază trup duhovnicesc. Dacă este trup firesc, este și trup duhovnicesc, precum și este scris, Făcutul sau omul cel dintâi, Adam cu Suflet viu, iar Adam cel de pe urmă cu Duh dătător de viață. Dar nu este întâi cel duovnicesc ci cel firesc, apoi cel duovnicesc. Omul cel din întâi este din pământ pământesc, omul cel de-al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt cei pământești și cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, să purtăm și chipul celui ceresc, aceasta însă, zic fraților, carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu, nici stricăciunea nu po moștenește nestricăciunea. Iată taină, vă spun vouă, nu toți vom muri, dar toți ne vom schimba, deodată, într-o într clipeală de ochi, la trâmbița acea de apoi, căci trâmbița va suna și morții vor învia nestricăcioși, iar noi ne vom schimba că trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune și acest trup muritor să se îmbrace în nemurire, iar când acest trup stricăcios se va îmbrăca în nestricăciune și acest trup muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci va fi cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință, unde ți este moarte biruința ta, unde ți este moarte boldul tău? Și voltul morții este păcatul, iar puterea păcatului este legea, dar să dăm mulțumire lui Dumnezeu care ne-a dat biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Drept aceea, frații mei iubiți, fiți tari, neclintiți, porind totdeauna în lucrul Domnului, știind că o la voastră nu este zadarnică în Domnul.